Імена тих героїв, аби народ часом їх не забув, висіло мало не на кожному стовпі, на кожній стіні, в кожному домі. Їх знали усі. Їх вкарбовували в пам'ять дітям з ясельної групи в дитячому садку. Був надуманий штучно розгодований хворобливий патріотизм. культивувався культивізм, Нищилась особистість. Нищились корені, якими люди з віків були прив'язані до своєї рідної землі. Зрошувались чужими ворожими лозунгами, які затьмарений мозок разу-раз відторгав, як відторгає твоє тіло і народні чужі органи, харкаючи при цьому справжньою чорною кров'ю в таборах. Нищились засади, звичаї, нищились цілі народи, нації. Люди стиплювали зуби, стискали кулаки, заплющували від болю повіки й мовчки, вперто проносили віру крізь те насилля, що панувало довкола. Заглядаючи на сусідів за кордоном, що жили в своїх країнах, і все в них було своє мова, нація, культура, пісня, книжка, слово і навіть секс. Цим сусідам заздрилось, туди вабило, хотілось. Хотілось відчути, попробувати, як то є, коли маєш усе своє. Ми ж в той час возили за кордон дитячий ровери зайчик. Штучні квіти, якими у нас перекрашали вітальні серванти, а там ними прикрашали могили і цвинтерні надгробки. Завдяки своїй дешевизні і ядочій яскравості штучні квітки користувалися небувалим попитом. Возили кришталь, потворний у своїй різновидності, вази, вазочки, салатниці, цукернички, келішки, фужери і розмовіті таці. Кришталь, що замість книжки, картини, скульптури в наших домівках був незмінним атрибутом та символом добробуту. Серед виробів були речі оздоблені ручною роботою, гравіруванням. Ручина праці в моїй країні не цінувалась тож ціна на продукцію нікчемно низька. Японці, правда, виявилися значно прозаїчнішими і охоче користали такої нагоди. Вони скупляли кришталеві вироби, гравіровані і не гравіровані вручну, цілими партіями, які їм зі своєю відповідальністю і гордістю пакували, везли до себе на корабель, там товкли на друзьки, аби більше вмістилось, і замовляли наступну партію. Вдома вони його переробляли і формували вироби, які ставали правдивою окрасою будь-якого дому чи ресторану. Кришталь у них був край дорогий, як зрештою все натуральне, і те, що для переробки чи виготовлення потребувало зусиль, та затрат не таємниться і те, що тодішній дизайн вітчизняних виробів був нікудишнім, та й не тільки кришталевих. Правильніше сказати, був зовсім відсутнім. Ми брали кількістю і безглуздою тратою часу, ресурсів. Країна завишалась постачальником сирвини в розвинуті країни зі сформованою економікою, з виправданими цінами і з ресурсами, чи то людськими, чи природніми. Нас мали за сортну країну і поводили з нами, як з папуасами, за дорогоцінні метали, шляхетні камені, пропонуючи вбрання і дешево начинену хімією їжу, Зате вишукано, запаковано. Особливим попитом, від того й більшим ризиком користувалась